Saudos, amiguiños, amiguiñas. Nun novo quilómetros de balde ou un 17 de maio de 2020, dende o base do Burgo. Sí, si, porque con isto de que xa entramos na fase 1 aquí en Galicia, en moitos en moitas partes tamén do, de, do territorio estatal, de bueno, hai moitos sitios xa onde xa se está en fase 1. Eh, iba a falarvos de precisamente de, do que penso eu desta de fase 1 e de por qué personalmente sigo nunha fase 0 algo axeitada ás as miñas circunstancias pola irresponsabilidade que atopo cada vez que saiba as rúas pero é que hoxe é 17 de maio e, xa o ano pasado, non sei se vos lembrades que me cadrou tamén creo que gravei tamén un 17 de maio, un día das letras alegas So que, claro, ano pasado sería Bueno, igual era ben resousado, non, non me lembro Pero sí que dicen, jo, para o que ven Teño que prepararme algo Gravar o día de 7 e festechar Este día das letras galegas Con todos e todas vos Así que, <ríe> nun cambio de plans Repentino, porque sí que sabía Que era oxe, pero non me... Vamos, non, non pensei, o sea, ese pensamento Que quedara do ano pasado, pois Non o recollín para este E... Eh... E ata que saquei agora o teléfono para gravar, mira, unha bicicleta, é a primeira persoa que me atopo dende que saín. Son agora mesmo a 6 e 23 da mañán, porque saí o moricedo a camiñar. Bueno, pois eso, que... Ainda que sabía que hoxe era o Día de Letras Galegas, o tiña clarísimo defeito o autor que celebramos este ano, de Ricardo Carballo Calero, e como non preparei nada de nada, O que vou facer, se vos parece ben, e senón tamén, é que vou deixar aquí a grabación, e cando este a editar, pois escollo algún fragmento que vos poida a leer. De acordo? Meñameus, pois nada, e, ata o día das letras galegas 2021. Deixo vos cunha das poesías de Ricardo Carballo Calero. Chao, chao. No Líbano non hai cedros do Líbano. Hainos nalgúns versículos da Biblia. Hainos nos parques de inúmeras cidades de Occidente. Mas no Líbano, non. Ao menos na cordilleira homónima. Talvez os esgotasen os asientes de Irán, rei de Tiro, que se comprometeu a enviar materiais a Salomón para a construción do templo. E en Xangadas, ate Jopé, polo mar foron os madeiros transportados polos fenicios e Salomón encarregou aos seus servos de transportálos dali a Jerusalén. E Irán, rei de Tiro, enviou a Salomón un arquitecto, Urán Abí, cuxo pai era natural de Tiro, e a súa nai unha muller da tribu de Dan, e xa servira ao rei David. Obedecendo ordes, leñadores fenicios derrubaron cedros a Eito, mas non creo que o rei de Irán fose tan insensato que arruínase a súa riqueza forestal máis ben debeu ser na escura noite medieval, bizantinos e cruzados, árabes e mogois, cando a orgullosa árbore da súa terra desertou. Permaneceu a denominación de orixen. A gramática histórica prevaleceu sobre a semántica sincrónica. A historia tiranízanos, o pasado agrilloanos. As cousas mudan, as palabras fican. Palabras enganosas, fantasmas léxicamente vestennos. O tempo trocou en falsos os nomes verdadeiros. A superestructura lingüística pseudomorfisica a realidade, preguiceira lingua que non pode seguir a evolución das cousas de pesaxeis. Moitas veces espectros en sentido porque o rato do tempo lle riou a sustancia obrígannos a guerrear. E a historia é un combate de mortos, as bandeiras que a morte nos conducen hai tempo que perderon a memoria do povo que simbolizaban. Como o astrónomo capta luz de estrelas longo tempo apagadas no universo, así as nosas feroces contendas por ideais ou tesouros son luitas por palabras que xa non significan o que significaron. No Líbano non hai cedros do Líbano. Mentimos ao falarnos. Batallamos por damas que deixaron de estar vivas, por patrias que trocaron os seus mapas por riquezas que son papel moedas en reservas en ouro, nen trigo, nen metal, nen grao algún que podan garantir unha troca vital. Espectros administran nos, e palabras vacías forman o noso código de falsas locucións, o noso diccionario de imposturas. No Líbano non hai cedros do Líbano, non existe presente, o pasado régenos, a anacrónica sombra do que xa foi, xa non é. Non hai cedros do Líbano, no Líbano. Empregamos a fala de Salomón nos tempos de Xamir. Ricardo Carballo Calero, en Cantigas de Amigo e outros poemas.